Яцек Дукай Ксаврас Вижрин Видавництво Астролябія, 2021 рік Читає Володимир Михалевич Епіграф Адже ти далебі Владний пробачати від імені тих, кого зрадили на світанку. Східна Прусія, Буковина З півночі надлетіла ланка штурмових вертольотів. Вічко підняв руку, і американець застиг на півкроці. Вони витріщалися в сіре небо крізь іще безлисте галуздя дерев, яких в цій частині лісу росло дуже густо. Вузькі темні машини з емблемами Рейксверу на фюзеляжах, чорними хрестами, промайнули над ними у звуковій хмарі тремкого гуркоту. Один, два, три, п'ять, сім. Як апокаліптична сарана. Сміт пожалкував, що не має на голові свого ковпака. Був би класний кадр. Коли ті зникли, він поглянув на годинника. 6.16. Часто так? – спитав він Сілестя. Контрабандист знизав плечима. Руські їх обстрілюють, але знехотя. Після смерті Сталіна в помиранні не трапилося жодного серйозного інциденту. Ви ж знаєте. Профілактика. Перетинають кордон на 30 кілометрів і далі. Москва навіть не має претензій. Стріляють по тих, по кому треба. Вони розмовляли російською, бо Сміт погано знав німецьку, а Вічко боявся протипіхотних мовних мін. Вони йшли лісом уже п'яту годину. Кордон і мілітаризовану смугу вони перейшли ще до полуночі, але через розташування доріг і рельєф терену не могли прямувати просто на південь – Тож, за порадою сілесця, марширували якимось чудернацьким паралельним галсом. Бо ж дороги тут майже всі пролягали зі сходу на захід. просі для російських планувальників не існувало. Сміт мав у комп'ютері мапу, але вже кілька разів устиг пересвідчитися, що її відповідність до дійсності геть незадовільна. Попри те, що за інформацією виробника – Програма була оновлена, за даними геодезичних супутників, ледве сім місяців тому. Чи це війна призводить до переміщення автострад? Вічко глузливо сміявся у відповідь на скарги американця. Ніщо не буває незмінним. Вони були б уже значно далі, якби на нічна вилазка контрабандиста по новий, тобто старий одяг для Сміта. Він змусив Ієна зняти й знищити воєнізоване вбрання, яке приготувало для нього спеціально для цієї нагоди головне пруське представництво телемережі в Алленштайні. Замість того репортер убрав грубі, брудні та смердючі лахи, які Вічко виканючив у знайомого. Вони навіть за розміром не дуже підходили Смітові. «Добре, хоч черевики не велів мені викинути», – подумав Ієн, бо темп маршу був просто вбивчий. Наплічник американцеві був тяжезний, мов кутаста каменюка. Вони йшли і йшли, він уже навіть не мав сили боятися. Стало байдуже. Ієн бездумно витріщався на спину чоловіка поперед і розпалював у собі ірраціональну ненависть до досілестя. Та він мені за батька міг би бути, знесилено задихався американець. Сорок, може, п'ятдесят років, худий, кощавий, чорноокий, чорнокосий. Зарослий, завжди з цигаркою в роті, в роті з нарівною і щербатою лінією пожовклих зубів, мішок на плечах, кашкет на голові, глум на лиці. Може, це зрадник, може, шпик, може, просто хижий убивця, який заріже мене уві вісні. Дідько його там знає. За чверть години над ними пролетіли ті самі сім гелікоптерів вони поверталися на базу. Останній сьомий трохи відстав від решти, тягнучи за собою брудний хвіст диму. Він летів низько, хитливо. Вони бачили його з вершини пагорба між деревами. Гелікоптер піднявся ще раз і вдруге, розпачливо застогнав тяговими гвинтами і упав у ліс. Загуркотіло. У У блідосірому небі виріс гарячий плюмаж із газів і попелу. З півночі повернулися дві машини – покружляли над уламками і врешті полетіли геть. Мабуть, нікого було рятувати. Вічко і Сміт спускалися з пагорба. Вітер завмер, і чорний стовп смерті здіймався вертикально просто їм на шляху. Ієн невидющим зором глянув на годинник, наче цей звичайний відруг міг повернути йому давно втрачений душевний спокій. 30 березня – 1996 року. Загибель на холодному світанку. Грець биту Польщу ухопив. Увечері біля вогнища Вічко виплітав свої контрабандистські оповідки. У 82-му, на третьому місяці після його смерті, отак на початку лютого, пропала десь тут в околиці партія військових черевиків, повна вантажівка. Шкарбани враз появилися на базарі. Машину нібито втопили в озері. Шумок такий собі, нічого особливого. Далі те саме з м'ясом. А потім, подумай, який стрибок, потягли з ешелону атомну бомбу, віриш? Потягом її везли, стояла на під'їзній колії. Отоді-то врешті червоноармійців вкурвило. Кількох поставили до стінки, більшість відправили на Сибір. Але бомбочки нєт. Ходили тут цілі батальйони з собаками, винюхували, наче показилися. І пси, і люди. Навіть викорчували кусок лісу, поняття немає якого біса. Це тривало зо три тижні. Коли не поглянеш у небо, а там гелікоптери. Кружляли, як ті мухи над трупом. Німці начебто смикалися, що, бутім, військова активність посилюється тощо, напевно знали. Знайомий, який сидить у лісничівці неподалік від кордону, ну то він собі ловив там радіо з Прусії, бо так близько все ж годі його заглушити. І це радіо відверто про все казало, тож від нього ми дізналися. Вже тоді люди почали щось підозрювати, бо ніхто не знав, хто ті герої, крадії черевиків і м'яса. Але ж на дідька комусь здалася гра на атомна бомба. Ні зужити її, ні проциндрити... Тож пішла поголоска, що то не тутешні, і взагалі не наші, і що то, певно, справа політична. Ну, бо як камінь у воду, а така бомба – це ж таки добрий кусок блядської срані. Її нібито краном витягали з якоїсь ракети. Краном, містере Сміте, краном. Ну, то я от думаю, що зараз із тією Москвою – це все правда. Вони вже тоді знали, вже собі замислили, як тільки він здох. Смерть Сталіна – це визначник нової ери, як народження Христа. Досить займенника він, його, відомо про кого йдеться. Іїн зауважив це вже раніше. Тут усі говорять якось так криво, у бік, по колу й параболі. Простір їхніх слів вже звичайно був спотворений великими невидимими масами чорних дір, до яких небезпечно наближатися, бо ще втягнуть, засмокчуть. Вічко, наприклад, от про що він оповідав? Про крадіжку бомби?